Msikizaji mpendo wa Radio Morning Star, na imechagua kutumia fursa hii kukushukuru sana kwa namna ulivyochangia kwa ajili ya uanzishaji wa kituo chetu cha television ya Morning Star. Mwaka jana 2013 mwezi Machi na mwezi Juni tuliifanya mchango kupitia Morning Star TV Big Day ambapo jumla ya shilingi milioni 246 zilitolewa. Fedha hili muhimu sana maana ilituwezesha kukarabati studio pamoja na ofisi za TV yetu ya Morning Star kununua vifaa kamera pamoja na kompyuta na vifaa vingine kwa ajili ya kuandalia vipindi katika studio na kuandalia vipindi pia nje ya studio Fedha hizo pia zilitusaidia kuandaa vipindi vingi ambavyo kwa sasa tunavyo kama sehemu nyeti ya maandalizi ya awali kabla ya kuanza kurusha vipindi vya TV baada ya zoezi hili tunamshukuru Mungu kwamba tumepata sasa leseni na tunajiandaa sasa kwa ajili ya kurusha. Lakini katika maandalizi haya tunagundua kuna mahitaji ambayo kumbe tena bado yako mbele yetu. Hasa hitaji la kwanza ni vifaa vya kurushia. Nazungumzia playout system. Kwa mfumo wa sasa unarusha matangazo kwenda kwa, kwa yule mtu ambaye sasa ni msambaza matangazo wale wenzetu mashirika yale matatu ambayo yamepewa jukumu hilo na serikali. Kwa hiyo hapa tunahitaji vifaa vya kurusha hapa kwetu lakini pia tunahitaji njia ya kusafirisha yale matangazo kufika pale. Kwa hiyo hapa tunazungumzia playout system na lakini pia tunazungumzia njia ile ya mkongo wa taifa ili kuwezesha urushaji ule uweze kufanyika. Tunagundua kwamba ili kufanya watu wengi zaidi waweze kupata matangazo yetu, watu wa Hope Channel wako wako radhi kuyapokea matangazo yetu kwenye satellite yao na kuyafanya yaonekane kupitia kwa vingamuzi kwa jina lao pia. Kwa hiyo tukafikiri kwamba tukishirikiana nayo na bila shaka itamsaidia yule ambaye kwa ajili ya ukomo wa urushaji wetu wa hapa hawezi kupata lakini kwa njia hiyo ya, ya Hope Channel anaweza pia kupata yale matangazo ambayo tunaweza kwa tunayarusha. Asa za vifaa hivi kama ukinunua vya kisasa kabisa ambavyo wenda vitakidhi hitaji kwa uzuri mkubwa vya kurushia vitahitaji dola za marekani kwenye elfu hamsini na moja. Na mkongo wa taifa unahitaji shilingi kama milioni kumi hivi za Tanzania. Kwa hii ni karibu shilingi milioni themanini na nne. zaidi ya 84 kama tisini na nne za kitanzania. Kuipeleka uh, signo yetu kwa satellite ili hop channel waweze kuifanya ionekane kwa wale ambao aa, hawata kuwa mahala ambapo e, sheria inaturuhusu kufika kwa namna ya kawaida e, waipate kwa njia ya hop channel lakini kupitia kwa vingamuzi. inatulazim pia tupate dola za marekani 148,000 kwa mwaka. Hiyo fedha yenyewe utaona kwamba ni milioni kama 240 kitu karibu 250 hivi. Kwa kwa ujumla utaona hitaji hilo jinsi lilivyo kubwa tunazungumzia fedha ambayo kwa kweli haipungui milioni mia tatu hamsini. ni kweli kwamba kutegemeana na jinsi zitakavyopatikana tunaweza kununua vifaa labda si vya kisasa sana lakini ingekuwa vizuri zaidi kwamba tupate vifaa vya kisasa sana kwa ajili ya kuweza kufikisha matangazo haya kwa namna ile nzuri inayohitajika ni kwa ajili hiyo nimefikiri ni kuombe sasa tunapofanya maandalizi yetu ya mwisho kwa ajili ya urushaji kwamba sasa usichoke tena kushirikiana nasi hatua ya mwisho tumetoka mbali tunafika mwisho sasa kubali tena kuchangia a, ili kwamba tukamilishe ngwe hii ya mwisho Nadani ni, tunakaribia kabisa kufika mwisho natoa mwito kwamba katika majuma haya matatu manne yaliyosalia tutumie sasa kwamba ushiriki nasi katika kuchangia a, ufunguzi wetu a, uzinduzi wetu wa television utafanyika tarehe 19 mwezi wa nne, mwaka 2014 Yani majuma manne kamili kuanzia tarehe ya leo ambayo natoa tangazo hili. Na mgeni rasmi katika uzinduzi huu atakuwa makamu mkuu wa mwenyekiti wa General Conference Dr. Benjamin Sean ambaye anasimamia mawasiliano na vyombo vya habari kwa ulimwengu mzima. Dr. Benjamin Sean atasafiri kutoka Marekani maalum kwa ajili ya kuja kusimamia uzinduzi huo. Naye atambatana na, na mwenyekiti wetu wa division, mwenyekiti wetu wa kanisa kwa nchi hizi za nchi kama moja za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati mchungaji Blasius Ruguri sambana nao watakuwepo viongozi wetu wakuu wa union hizi mbili mchungaji Dr Godwin Lekundayo wa union ile ya Kaskazini mwa Tanzania na mchungaji Magulilo Mwakalonge wa union hii ya Kusini kiukweli itahusisha viongozi wote wa ma conference na ma maana ni tukio ambalo tuna Tunakusudia kwamba lihusishe uh, sisi wote kama nchi nzima kwa ajili ya uzuri na ukuu wake. Lakini sambamba na hiyo tutakuwa pia na mgeni mkubwa kutoka serikalini Hivi karibuni tutawatangazia jina lake kwamba ni nani lakini kiongozi mkubwa kabisa kutoka serikalini ataungana nasi katika zoezi la uzinduzi. Ningekuomba kwa ajili hiyo mahala ambapo tutafanyia uzinduzi kwa hapa Dar es Salaam ni katika viwanja vya Saba Saba tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2012 kiwa siku ya Jumamosi. Ningekuomba basi. Hivi karibuni nadhani wenda kuelekea mwisho wa Juma hili tutakuwa tunakutangazia juu ya namna utakavyopata zile t-shirt. Ziko t-shirt ambazo tunaandaa popote utakapokuwa katika nchi hii ingekuwa vizuri siku hiyo uvae t-shirt ile ili tuungane kwa njia hiyo wale watakao kuapa Dar es Salaam na wale ambao tatakuwa Kigoma kila mahala katika nchi ili wote tushiriki pamoja kwa ajili ya kufanikisha shughuli hii naomba sasa ni kusihi tena kwa kadi Mungu atakavyokujalia wewe au rafiki yako naye mfahamu tusaidie E Tumaendelea kuchangia ili tumalizie nguwe hii ambayo imebakia ime ningekuomba kwamba karibu ana anavyokusukuma kuchangia laki moja, milioni moja. kwa wingi kadri tutakavyoweza kana ili kukidhi hili hitaji maana ni kubwa unaweza kutuma mchango wako kupitia kwa account yetu ya NBC Tanzania Adventist Media Center account number sifuri, mbili moja mbili sita nitarudiya sifuri mbili sita moja sifuri moja sifuri sifuri mbili moja mbili sita kwaale watumiaji wa mitandao ya yasimu basi unaweza kwa kutuma kwa impesa namba sifuri saba tano tano nne saba sita mbili sita sita sifuri saba tano tano nne saba sita MBE 66. Wale wa Tigo Pesa moja tisa. Wale wa Airtel Money unaweza kutuma kwa moja moja. Tunakuombea Mungu akubariki tunaposhirikiana kumaliza ngwe hii kwa ushindi mkubwa Mungu akubariki sana